اناج الحق في ليل بهيم اصدق النجوى من قلب سليم يطلب التقوى اناج في ليل بهيم اصدق النجوى وادعو الله من قلب I malo azzor, još, ajo na to je to. Ajo na to je to. Ajo na to je to. Ajo na to je to. Jo, znáš, kapti jo, no. Sto už korbatsko, če nebudu uzadnikom, ajo الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين صلي وسلموا تسليما كثيرا ظهر بفضل الله جل شانه ومن صلى عليه صلاه نطقني الله بصنيع محمد صلى الله عليه وسلم فاذكروا اشني الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبيك يا ريته بوقت صلاح جل شانه استنسكم بغيازه I nemoji to umirati jesem kao pravi muslimani. Allah ta'barrhu ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boji istinskom bogobojasnosti od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga ta'barrhu ta'ala da ova naša druženja nađemo na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu i da nas on okupi u džarnatu ovako kao što nas okupio na dnjavu. Raga breću, poznato vam je da smo završili sa našim tumačenjem sura Al-Kef gdje smo je u 25 predavanja, u 25 druženja. Večeras ćemo, uz Allah s.w.t. pomoći početi sa jednim novim ciklusom. Večeras ćemo početi sa jednim novim ciklusom. Do je bilo uobičajeno da su naše predavanje, odnosno ti ciklusi bili vezani za tefsir, tačno je tefsir određeni kuranski sura. Međutim, iz određenih razloga večeras ćemo početi sa jednim drugim ciklusom, koje je ciklusom predavanja iz akide, ciklusom, predavanje iz akide, odnosno islamskog vjerovanja ili temelja islamskog vjerovanja. E, razlog za odabir ove teme, odnosno razloga za odabir ove teme, ove teme postoji više. Međutim, jedan od njih je, zato što često puta se, dešavamo, često puta se dešava e, kada sjedimo, kada pričamo, da vidimo da se ponekad određene stvari iz akide dobro ne poznaju. Ponekad vidimo da se određene stvari iz akide dobro ne poznaju. Dok, s druge strane, znamo da je akida osnova za svakog muslimana. Da je akida, odnosno vjerovanje. Osnov je vjerovanje i temelji vjerovanja osnova za svakog muslimana. I da poslanih sallallahu aleyhi wa koji su i poslanici, kao što ćemo vidjeti, da prvo sa čim su počinjali, jeste da su počinjali da su ljude pozivali u ispravnost vjerovanja. Odnosno ispravno vjerovanje.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 Dragi obracov, akidah je mnogo više od toga. Akidah je normalno uči se kao teorija Možutim akidah je praksa. I dali je ko čovjeka njegov ispravno il nije ispravno, pokazuj njegov vjerovani. Dali je ispravno il nije ispravno njegov vjerovani. I njegov objeđenje, to pokazuj njegov vjerovani. I zato Ibnu Al-Qaij, r.a. Kada govorio o temhidu, a i taj govorio cadoci. Zatim kada govori o grešenju kaže da svaki greh dolazi, odnosno da je uzrok svakog greha čovjekov, čovjekova manjkavost u njegovom tavhidu. Da je uzrok svakog greha kojeg čovjek hoće, ne pazite, greha, da je uzrok tome manjkavost u čovjekovom tavhidu. Manjkavost u njegovom tavhidu. Još pogotovo kada, na primer, smo imali priluku, ja sam lično imao da čujem ljude, koji kažu, kada ga posavjetio za neke igri, kaže, bitno je da je akida ispravna. Da kaže, bitno je da je akida ispravna. A šta ću ja raditi? Kakav ću haram raditi? Da Allah tvar, sačuva od takvog, od takvog Zato, ovo, je, ovo su neki od osnovni razloga zbog čega ćemo, draga braće, početi s ovom temom. da kažem o samim razlozima, nadam se da ćemo neki od tih razloga vidjeti i u toku samog pridavanja. Normalno, večeras, sa namjeru, imao namjeru da učinimo jedno uvodno predavanje vezano za akidu. Dok, odmada vam kažem, na način kako ćemo tumačiti akidu, jeste da ćemo tumačiti kroz hadiru Džibrila, ili da kažemo tačnije, kroz imanske šartove. Znači imanske za koje se nadam da i vi sami, normalno, si smo učili kao djecom, nekterima, billahi, u malaiketihi, u ktubihi, u rusulihi, u lihumi, u ahiru, u bilu qadari, kajrihi, u šabrihi, minallahi ta'ala, mađut da ostavljaju tragova na našem životu, tako da li je točno I zato, e, znači tako je iman, tako je akidu, ne kažemo defini se Allahu poslanih sallallahu alaihi husam. I zato ako pogledamo sami redoslijed, sami redoslijed e, ovog poradka imati šartova, zašto se počinje sa vjerom u Allaha, pa zatim dolaze meleki, zatim dolaze i šta? Knjige, zatim dolaze i poslanice. Znači ni to nije došlo tek tako. Virovanje u Allah je osnova za spaš čovjeka nad njavom na, na hirutom. Zatim poslije toga dolaze prvo meleki, ne poslanici. Zato što su meleki prvi ti koji primaju objavu koja će doći do čovjeka. Jer oni su posrednici između Allah i poslanika u smislu dostavljanja objave i u većini stvari objave. Zatim ta objava dolazi gdje? Znači knjige s objavljenju poslanicima i onda dolazi do poslanika. I tako za dolazi kod nas. Znači, pogledaj i sami poredak, znači da je u tome mudrost, kao što su islamski učinjaci na to ukazali. Draga vreću, kada kažemo izraz akida, odnosno ispravna akida, ispravno vjerovanje. Šta je ispravno vjerovanje? Normalni islamski učinjaci o tome govorili i davali definicije. Ja se sada ne bi zadržao, odnosno, e, bavio tim definicijama, nego bi želi ukratko samo da kaže, kao što kaže ših fauza, <tweak> jedna od svojej knjiga iz akide, da ispravna akida je ono sa čim su došli Allahovi postanici. I ono vjerovanje, neći zapam ti, šta je ispravna akida? Ispravna akida ona akida sa kojom su došli Allahovi postanici. To jeste s onim učenjem sa kojim su došli Allahovi postanici. Prije svega Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, a zatim i drugi postanici. I svako vjerovanje koje čovjek veruje, koje čovjek ubijeđe, koje ruskadu sa onim, sa čim je došao Allah u sallallahu sallalahu alaihi wa sallam, to je vjerovanje šta? Ispravno. Dok svako vjerovanje koje je u suprotnosti, ili nema osnove u govoru Allahe tabaraka wa ta'ala, ili poslanih sallalahu alaihi wa sallam, to je vjerovanje neispravno. To je vjerovanje neispravno i ono je uzrok, brate pazite, ono je uzrok čovjekove nesreće i na dunjalu i na ahiretu. I ono je uzrok čovjekove nesreće i na dunjalu i na ahiretu. Odlika ispravnog vjerovanja draga bracio postoji više. Ovo su ponekad osnovne stvari, madžutim osnovne stvari na koje taba dobro obratiti pažnju. Pa prva stvar, prva odlika ispravnog vjerovanja jeste da je to spas od jehenamske vatre. Jeste da je to spas od jehenamske vatre. I kao što rekopo poslanih sallallahu alejhi ve sellem, hadis Muslim, ušao sajiho Jabir radijallahu taala anhu da poslanih sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Menalqi Allah la yushriku ومن نلقيه يشرك به شيئا فنحطه كثرتني الله تبارك وتعالى كثرتني كان الله عليه وسلم كثرتني الله جل شانه لا تشني يتي الله تبارك وتعالى مشرك وجه وبتر يكون شويه دوش حديثه البخاري مسلم رجع الله تعالى عنه تفصني صلى الله عليه وسلم, وسلم كاجا ان الله حرم علينا الله تبارك وتعالى زبران وبتر الله تبارك وتعالى زبران وبتر انجا من قال لا اله الا الله انجا كو كاجي الله اله الله الله تبارك وتعالى يذراني جهنم سكوبات فسدت جهنم سكوبات لا دوتي تشو الله يبتغي به وجه الله كو الله يبتغي به وجه الله تراجه تشاتيم الله هو الله هو ولي تراجه الله هو صدق ساتي Jeste što je to štit za čovjekov život i metak. Jer kaže po sanjih sallalahu alaihi wa sallam, kao što u hadisu muslima, ko kaže la ilahi illallah i negira ono što se božava mimo Allahe tabarak wa ta'ala, haruma maluhu, vadammuhu, vahisabu ala Allah. Njegov i metak je sigurno, a njegov obračunje pred Allahom tabarak wa ta'ala. Zatim treća stvar, to da čovjekove gresi budu okrešteni, jer kao što je došlo hadisu termizea, U so stvari hadis kuci od Anasar radi Allah ta'ala anhu, da Allah ta'ala kaže, ta kaže O robe, o sine Adamov, kada bi me sreo sa grijesima kolika je zemlja, ali zatim me sretneš, u tom momentu me sretneš nečineć mi širk, ja ću sresti sa istim tolikim oprostom. To ćemo kasnije još pojasni što znači. I četka je stvar jest da ispravna ideja i da ono može što je najbitnije da čovjek da je to uzrok da čovjekova djela budu primljena da budu primljena prema Laht Marko Zahala jer čovjek ako ima neispravno vjerovanje neispravno vjeruje i čini dobra djela čini dobra djela međutim ne vjeruje da njegova dobra djela neće biti primljena znači čovjek koji je nevjernik i čini dobro pomaže ljudima hoće li to hoće li to biti od njega primljeno neće biti primljeno znači na primjer čovjek koji je kršćanin znači dobar voli ljuda daje sadaku, čini ovo, dobro čini. Hoćem svesti Allah da ćemo to biti tables, da će Allah nagrati neće. Kao što kaže Allah وقدمنا إلا ما عمينوا من عملين فجعلنه هباء من ثورا. I mi ćemo pristupiti onome što sam činili i to ćemo pretvoriti u Prava Kipra. S druge strane, ove sari samo možemo drugačije pogledati, a to je odlika neispravnog vjerovanja. A to je prva sr, da neispravno vjerovanje, širk i kufr da su uzrok Da su uzrok da čovjek nikada neće ući u džennet. Da su uzrok da čovjek vječno ostati u vatri da nikada neće ući u džennet, kao što kaže Allah t'barakoe te'ala, inne ma yushrik billahi ma yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-dženna. Allah, wa la ikun lillahi t'barakoe te'ala allahi ne zabrani al-dženna. Allah t'barakoe te'ala ne mu zabrani al-dženna. Inorma va ovo možete brati pa Na dio osnovne stvari, možete kažem, te osnovne stvari za koje ponekad mislimo da ih dobro znamo, uzrok su uzrok su velike grešalke. I zato znate, znači da danas postoje i anatolsku kazivali jedan broj oni koji se nazivaju islamskim učenjacima ili razmišljaocima, koji kažu, koji kažu jasno i to opozivaju, da današnji ljudi, bili da su kršćani, bili da su judi, bili da su budisti, ko ispravno vjeruju unutar svoje vjere, da čovjek također biti stanovnici Dženneta, znači oni također biti slavnici dženneta. Da Allah sada čuva, znači takvo vjerovanje i takvo objeđenje je kufr. Takvo vjerovanje i takvo objeđenje je kufr. Pa makar da je čovjek, makar da je čovjek musliman koji to kaže, da veru Allah, da je ispravno njegove vjerovanje, da kanja da posti, međutim kaže, musliman će ući džennet, međutim kršćan će isto takvu ućen, to je kufr. I zato ćemo također posebno govoriti o stvarima koji narošavaju čoveko vj Druga svrdsvojena dozvoljenost imetak i život čovjeku i neispravnog ne vjerovanja. Načini njegov imetak i život postaje dozvoljen. Kao što kaže Allah tebarakutaala, "Vakatihum hatta la takuna fitna wa yakuna adinu lilla iboritese protivnici, borite se protiv njih sve dok do sada dok ne nastane nareda i dok ne zavlada Allahu tebarakutaala yer." <coughs> Jele bi ho te obraćim pažnju na ovu stvar? Draga braćo, šta znači da onaj čije vjerovanje nije ispravno, da postaje dozvoljen njegov imetak i njegov život? Čovjek, ako je nemusliman, znači ovo sada zamislimo da živimo u islamskoj sredini. Čovjek koji nije musliman, živi u islamskoj sredini. Ako je u osnovi nevjernik, kao što se na primjer kršćani i židovi, takvi ljudi, takvi ljudi plaćaju nešto što se zove džizir. Takvi ljudi plaćaju nešto što se zove šta? Džizir. I imaju pravo na svoje uvjerenje i na svoj život. Nači mada kod islamske učenjaka dolazi razilaženje, da li oni koji nisu kršćani židovi, da li se njihova, da li se od njih može uzeti džizija, kao što se primjer budisti i neke druge vjeri. Jedan broj učenjaka je na stanovišt da se od njih ne može uzeti džizija, međutim, dok jedan broj islamske učenjake, to je mišljenje bu Hanife, joj da bi rešilu sam biti se sjećam, da je ispravno od svakog nevjernika da se uzme, uzme džizija. To su oni koji žive u muslimanskoj sredini. Zna muslimani koji ne žive u muslimanskoj sredini, žive van granice islamske sredine, znači oni su osnovi ne prijatelji, ne prijatelji muslimanskoj državi. Međutim, ti nevjernici, ako uđu u muslimansku zemlju sa garancijom, znači dođu i kažu mi želimo da uđemo radi trgovine i radi ovoga ili radi ovoga, znači oni su ušli sa zaštitom, sa garancijom u islamskoj sredini. Njihova krv, kao što je krv onih prija koji smo spomenuli, koji daju džizija, njihova krv je haram. Znači nije dozvoljeno čovjeku da dođe i da ubije. Jer dozvoljeno je, tako da kažemo, ubiti, ubiti nevijenika samo u slučaju rata. Znači kada između nas i njih rat. Međutim, ako između nas je njih ugovor potpisan, znači dvije zaračene strane, kao što je došlo zabrana, prekidanje ugovora, ili, na primjer, da je nevijenik da daje džiziju, ili da je ušao u državu Znači ono što danas imaju vize, znači da ušlo se, nije dozvoljeno proleti njegovu krv. Nije dozvoljeno proleti njegovu krv. Međutim, kada se govori da je dozvoljeno i metak, i krv, ne, onoga če je vjerovan neispravno, misli se musliman, čovjek koji usnovi musliman, međutim koji promijeni vjeru. To jeste koji postane murtet. Naprimer, dodio čovjek musliman, da je to malo kod tada od toga sačuva, znači ta osoba se zove murtet. I u svakom fikskom poglavlju Imate poglavlje o otpadništvu. Po svakom fikskom ting, fikskom saporem se imate poglavlje o otpadništvu. Šta to znači? To znači da se tu govori o riječima i djelima sa kojih ima, pa koji rekne, ili ako to vjeruje musliman, postaje nevjernik. Musliman postaje nevjernik. Pa na primjer dođe musliman i kaže ja sam prihvatio kršćanstvo. U islamskoj sredini kaže ja sam prihvatio kršćanstvo. Ili dođe i kaže Allah te barekuta alal buste ili je poslanik, ili opsuje Allah, tabaraka taala ili dođe i kaže, ne vjerujem da je Muhammed posljednji poslanik, kao što u to vjeru Ahmedi je, ili ako se pripisuju muslimanima. Znači, takve osobe, takve osobe, takve osobe, kojim sudi, sudi nim pojedinac? Ne. Znači, njima sudi sud, odnosno Kadija. Takve osobe Kadija dovode, dovode se pred Kadiju, i Kadija im kaže, šta? Vratite se vjeru. Vratite se islam. Ako se ne vratite, es vama je smrtna kazna. Je <coughs> poslanislam sallallahu alaihi wasallam kaže: men dinehu, ko promijeni vjeru, pa Ko ga, kom je ne Pogledajte do kršćani, koji u osnovi kršćan može da živi, i čak ide u crpku. Međutim musliman koji promijeni vjeru, propis je za njega, konsenzus islamskih učeniaka, ose što Buhari kaže da žena, znači žena ako promijeni vjeru, da se na ubija nego da se zatvara u zatvor, znači propis je da se ta osoba ubije. Zbog čega? Zato što kad musliman promijeni vjeru, znači to postaje fitna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 oni koji su imali sufijska objeđenja, koji su govorili da Allah tabarak ve ta'ala sačuva, da se Allah tabarak ve ta'ala utjelovio u njih, i kažu ja sam Allah, ja sam istina, ili kao što je do, bio Jahad ibn Dirham, koga za je halifa zaklao za koji je došlo sa svojim pokvarenim vjerovanj, međutim halifa taj koji njima sudi, ne pojedinci. Skrićem paži na ovu stvar, mada ovome ćemo mogu biti da govoriti kad budemo govorili o stvarima koji Znači, koji negiraju, odnosno sa kojima čovjek postane muslima, zbog čega? Zato što, draga braću, ovu mu sada, znači, bračuncu koju smo rekli. Omladina, pojedinci uzimaju pravo i karanžu. E, taj čovjek je postao nevijernik, dozvali, dozvali nam je njegova krva, dozvali nam je njegovoj I zato, znate, da ljudi koji su, ono, što se kaže muslimani, međutim, koji kradu. Znači, muslimani kradu, idu u džamiju, ali kradu, lopaju su. Zbog čega obijaju stanove? Obijaju auta, kradu kastifon iz avuta, zbog čega kažu vjernici. I nama je dozvela njihova krv i njihov imetak. Vu je tineć mu ubijati, al čemu ih kraći. Ja daj do i rapaz, ja ti duže ja znam, po raznim djelovima i tako kradu. I znači ne morate se znati, ako vam neka neko nešto ukradi tamo su us, uspostavi podalno nismo da je čovjek muslimana, znači da čovjek klanja ili možda da ima bradu i tako dalje. Da Allahu ta te barekutaala sad što okay ideje, od je, ideje, od ideje haridžija. Znači koji dozvoljavaju sebi ima se priliku da čujete znači da takvi pojedinci koji koriste te izraze kažu taj čovjek navijem doznama nego krv doza nego imetat, njegova žena će biti robinja, in Allahu te barekutaala sad kharijijské ideje. Zaten sledeć je stvar, jestli napraštanie grzechu. Dragi vratčo, čovjek kui umrej, kao navijenik. Allah tabarak wa ta'ala mu neče proste grzechu. Allah tabarak wa ta'ala mu neče proste grzechu. Inna Allahe la yagfiru aju širka bihin, wa yagfiru maduna dalek ramaiša. Allah tabarak wa ta'ala neče proste musačini širka, aho proste če mimo toga. Čovjek ako umreje sa tabhidom, sa vjerom. Možutim umreje sa grezima ima greha kol kogo točiš. Allah, tabarak ve ta'ala, ako htjedne da mu oprosti, oprosti ćemo se. Ako htjedne da ga uvede vat, u vatru, raditi njegove griha, uvešći ga u vatru. Međutim, ako se čovjek pokaje i Allah, tabarak ve ta'ala, primi njegovu taubu, i Allah, tabarak ve ta'ala, primi njegovu taubu, znači neće ući u vatru za Allah, tabarak ve ta'ala, pomoći. I četka stvar je primanje dijera. I draga praću, to je, znači pogledajte, ova stvar, znači, ova četka stvar u Koranu je došlo došo obraćanje poslaniku, Posanik sallallahu aleyhi wa sallam. Mm. Ila ila min Mi smo bi objavili tebi. Jer nima yani koji su bili prije tebe, ako učini širk, tvoje djela će propasti. Tvoja djela će propasti i bit ćeš od onih koji su, su propali. Sljedeća stvar, a to je obaveza, draga braću, poznavanje ispravne akine. Znači, iz ovog svega možete vidjeti kolika je obaveza da čovjek poznaje ispravno vjerovanje. I zato također oba stvar, obav je zapoznavanje ispr ispravno v Irlani, ako se vratimo na govor islanskog učinaka, vidim ćemo širok i velik govor. Međutim, ja bi se samo zadovolio, znači, uh, riječ mi Allah, tabaraka wa ta'ala, kada u suru Muhammed kaže, fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Također kada dolazi obraćanje postaniku, sallallahu aleyhi sallam. Pogledajte kako ovde stvari koje su vezane za akidu, koliko dolazi obraćanje direktno postaniku, sallallahu salatu sallatu Mi smo objavili tebi i onima prije, ako bih učinio, la in ashrekte, ako ti bih učinio širko, Mohamed sallallahu alaihi wa sallam, subhanallah. Znači nije mala. I zato za danas neko može da dođe i da kaže, da je kida nebitna stvar. I kaže, nemojem bogatio tevhidu, nemojem bogatio širku, nemojem bogatio ovome, subhanallah. Ovdje dolazi obraćanje po sallallahu alaihi wa sallam, la in ashrekte, ako bih učinio širk, tvoja bih djela propala. Kod iso tako Allah Ta'ala kaže Fa'alam ennehu la ilah illallah Znaj ko ti Muhammede da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha Znaj La ilah illallah, znaj la ilah illallah Znači te riječi la ilah illallah nije nešto samo što, što se govori jer da je to nešto samo što se govori da nema nešto što to traži onda bi mušnici meke svi rekli la ilah illallah po salih sallallahu a.sallam je došlo ljudima mušricima i rekao im recite la ilaha illallah tuflihu, uspjećete. Kažu znači nećemo to reći. Da su znali da je to samo riječ. Da su znali da je to samo riječ, da će nas okanti. Da će nas okanti. Svi bi rekli la ilaha illallah. Međutim znali su da riječi la ilaha illallah da imaju veliko značaj. Jer mušrici veke u tom vremenu su obožavali Allah, tabaraka wa ta'ala i obožavali su kipove. I znali su samim slušanjem te riječi la ilaha illallah, kao arabi koji poznaju svoj govor, poznaju te riječi, znali su da la ilaha nema božanstva, da znači neginanje svi njihovih božanstava, illa Allah, osim Allah. zato ni stjeli, da izgovore taj govor. Znaj Muhammeda la ilaha illa Allah, znaj da nema drugog božanstva sva Allah. Imam Bukhari, u svom sajimu naslovio na poglavlje, babu ilmi, qabla la qavli Poglavlje, da je znanje prije riječi i dela po glavnim da je znanje pri riječi i djela znači da znanje mora da bude prije bilo kojeg tvog djela koje hoćeš da učiniš prije bilo svakog tvog govora koji hoćeš da učiniš hoćeš da radiš nešto što mora da znaš može to ili ne može kakva je nagrada kakva je kazna hoćeš nešto da kažeš mora da znaš i zato hafiz ibn Hajar je u svom komentarju na Buharić ibn Munira koji kaže a bihi bih al ilma shartun fi sihhati al qawl wal da je znanje uslov uslov za primanje govora za primanje za ispravno zgovora za ispravno sgovora i dh. Uh, e Ibn Qayyim kada govori o važnosti tevhide i drugi <coughs> islamski učitelji kažu da čita Kur'an govori u stvari samo tevhidu. Naći gde god pogleda mu Fatihu, Fatihi čita govori o i ja na'budu veyyaka nasta'in. Samo tebe obožavamo i samo tebe i tražimo. Tehidina siratum, u puti nas napravi put. Kaže nam Ovdje je traženje da te Allah t'barakoj taala uputi na put tevhid. Geyn el magdubi alayhi vel d'dali. Amin. Anad te uputi na put oni koji su faraku tevhid, oni koji su ostavili tevhid. Nedno kad je god pogledaš, i god taj pogledaš, videćeš da je govor o tevhidu. Ili da radiš ono što je u skladu sa tevhidom, ili da znaš tevhid, ili da ostaviš one koji koji nisu na tevhid. Draga braćo, ova tema je toliko bitna da mi nismo svesni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 Pogotovo ako pogledamo ljude koji su skloni nećemo što se zove Ako pogledamo ljude koji su skloni ka nećemo što se zove sufizam, koliko su daleko od ispravnog tevhida. Zato shi imam drahman Abdul Halik. Pomnio sam Šeha Abdulrahmana Abdul Halika, i Šeha Gibu Kobaito, da subhanahu wa ta'ala izneči nam podari dug život, kaže u svojoj knjizi Al-fikr sufi fi da'il kitabi wa sunnah, kaže sufis ka min suvietu Kur'ana i Sunne, ka je sa kojim su iskušani muslimani u prošlom i sadašnjem vremenu jeste sufizam. Od najvećih belaja sa kojim su iskušani nekada i danas jeste fitna odnosno iskušenje sufizma. Tako na primer, njihovo vjerovanje, da pođemo od vjerovanja u Allah, od većine njima da kažem, kao što sam prijateljno govorio, da, draga brać, ovaj govor ne znači generalizacija. Da sako kako se pripisuje ovome, da kažemo on je taki. Ne, znači može neko od njih biti miskin da ne zna, može biti neko od njih da ne zna je ušo, Međutim, mi sad govorimo ovdje o vjerovanju, ko vjerom bez da donosimo, da donosimo sud. Naprimer, kada pogledamo njiho vjerovanju vallaha, tabarika wa ta'ala, vidio ćemo u većini slučajeva, da se gradi na dvije akide. Ili na akide hulula, ili vahada tur vajude. Hulul znači utjelovljenje. Hulul znači utjelovljenje. Halla fie šein. Nešto se utjelovilo u nešto. Znači nešto je ušlo u nešto. Ovo je bila akide hallađa. Ovo je bilo akide njihovo k Ihova a'lima, kodnava ni ićma, koi zauha Allah, znači koi mislio, koi verovo, da Allah tabarak wa ta'ala u tijelovio jesu njega. da Allah tabarak wa ta'ala u tijelovio u ovo mislio nije toliko zastupno, kolko zastupno, kida vahedito il vujuda. A kida vahedito il vujuda, znači šta? Da kajemo gore od Loga, i rova i da Allah sam njemu. Oni kaj kaja da vahedito il vujuda, Allah jesu Kažno Allah tabarakhove ta'ala je su uvijek. U ovom plematu je Allah tabarakhove ta'ala. U ovom kamer je Allah tabarakhove ta'ala. Ovdje Allah, Allah tabarakhove ta'ala u svakoj stvari. Najpoznatiji koji je došlo s ovim Ibn Arabi. Jeste Ibn Arabi, uh, Sufija, veliki poznati iz Andalusa, koji u Damansku koji je došlo s ovakvim pišnikom. Spomnio sam onda Hafiz Bika'i, da poznat učenja šafijskog mezheba, najedna veliku knjigu, je sam u uh, toj knjizi govor Imena i govor učeniaka kako i činjaka, su rekli jasno iz da ne vjerni da kaf. Osim kažu ako poštemo mogućnost da je to njemu pripisamo da to ni jer, ponegodaj je na njega slagu, njegov sud pripada Allahu te bare ta'ala. Međutim ono što nekome sumnja da je to da je to kufar i navjerstvo. Eh, uh, međutim ono što na žalost tako da kažemo danas čim te znači danas kad neka nekom ko se pripisuje tome ili ko to govori kaže što je tako kaže ne ne, ja u to ne vjerujem. U to je, to je laž, on je lažuj. Međutim kad kažeš dobro Da reci da je neispravenak i da je darbija, ne ištreći. Lijeko reći on je mislio potim to, mislio potim to, mislio ovo i tako da. Da, ko ta ta'ala, od toga se Zaten, druga zar kad je pitanju vezano vjerovanje za poslanike, od njihovog vjerovanja da su, da su evlije bolji od poslanika, da su evlije bolji od poslanika. I zato došlo je na jeziku njihovih učenjaka da su rekli, i ti veliki sufija, kaže plovili smo moram, plo, plo, plovili smo moram, Čuo su obali zastali poslanici. Brače se na polju plovili smo more. Načili su obali zastali poslanici. Sa uči da kaže poslanici su zastali, mi smo mogli dalje. Međutim mi smo ušli, plovili to more. Mislite se čega? More spoznaj. I ako neki kangoče da opravdaju i kaže ne, oni su misle more griješenje. Ne, oni su mislili, ne, ovdje su mislili da dok nešto što iz dokuče poslanici. Kada smo tumačili sura al i doka je i Musa, rekli smo, znači kakoj osam ovih vjerovanja? da su, su evlije bolje od poslanike, da na tome ibn gradi čita u soju, čita u soju teoriju. još, pokažemo te užasne stvari, jeste uh, verovanie pojmanje jannata i jahannama. Pojmanje jannata i jahannama. Znači, ljudi koji znači, imam djunama, znači, tako verovanie postoji. Ljudi koji kažu da Allah tbarakva ta'ala nebožavaju radi jannata i jahannata da pripoklečujem pomisli, aj donu iskreme su. Pa samo misleno na Allah tabarak va taala. Vozira čuno odim čutim ne. Oni kažu, "Janna je jehanna, nikakva kazanja." Kaže jedan od njih, "Kaže kada bi ušao u gehanam, ako u Ja kažem kada bi pluno na gehanam, bater biso gasa." Od moje prevelike ljubavi prema Allahu tabarak va taala, kada bi pluno na bater ona biso gasa. Drugi od njih kaže, "Pa što to znači, vjeromanju koji prisutno podni kaže a onaj ko uđe uvatru jahannamsku, da će ona biti užitak, ništa manje od užitka žaneta. Ništa manje, jer kaže, mi smo prevelka ljuba prema Allah, ta ala, i to to je šta? To je nešto što nas, što će učiniti, da jahannam nam bude, da uživamo u njim. Također od stvari, da kažemo, jeste kod njih, to je pogotovo prisutno na u, nakšibendijskom tarikatu, još koji se smatra, još uve, koji se smatra najbližim tarikatima suje tarikata, odnos najbližiji istini, da kažemo, odnos najmanji doću udalale i zabrodu, koji njih nešto se zove rabita, što se zove ra, rabita. Rabita znači veza, nešto što veže. Za njihov vjerovan je da čovjek prilikom ibadeta, bilo zikra, bilo namaza, mora misliti na nikoga ko će ga povezati sa Allahom. Pa kažu, čovjek misli na šeha, čovjek misli na poslanika, poslanik misli Allah Allah. Pa zato kažu, kada je kanjaš, moraš misli na svog šeha. I tako jedan to što mi je došlo. Pa onda kod nas u našem gradu rekose on je ne moraš misliti na tog i na tog čovjeka. Ko je taj čovjek? Neki tamo razmišljaš ti prema ko se tim šejhovima i sad onko postao neki mali šejh. I uglavnom njegovi ti moraš misliti na njegovu namazu. I kažu sunjeti kad kada moraš misliti na namazu na togito na togito tog čovjeka da ne kažem, ima većina vas može iznad njegovim. Dak znači, ćeš moraš misliti na njega. Al misli dalje i dalje dalje i tako tako dalje se prima da kraju i svidjo Allahu namazu jesli vidio Allaha, ono mozkože, ja vidim Allaha, ono mozano su da Allah ta'ala od toga se čuma. Od tih novotarih, da kažemo, na koje treba obrati pažnju, da subhano novotarih saka počini kao međutim pogledajte gde završava. I zato je jedan ših, ših Adnan Abdul Qadir, ma jedno lijepo predavanje koje nosi naslov od Mavluda do Vahidatul Vujuda. Koje nosi od Mavluda do Vahidatul Vujuda. To sam možda spominjal. Pogledajte, na primjer, novatari Mevluda, koji kažu, uh, koje je poznati kod nas, koje je poznati kod nas, i za to vam kao, trebamo na lije način pojašnjaviti kako bi ušlo ljudske srce. Draga broću Mevluda se pojavio kada, pojavi se nigde še, u šestom stoljeću. Znači, to je bilo nešto što niti je znao poslanik za njega, niti je znao ashab, niti tabi, niti ikko četvorice imama, niti buhanika, niti šafja, niti malik, niti ahmet. Oni koji su prvi izmislili taj Mevluda, I bihla dinastija, da tako kajmo dinastija, znači islamski vladara, koji se pripisivali islam, bili su daleko od islama, koji se zovu Fatimije, koji se zovu Fatimije, koji su bili, vladali su Egipt i ob Egipt. Njihovi vladari, njihovi vladari su sebe proglašavali, da Allah tabarak wa ta'ala sečuva, da Allah se utjelowi u njih. I oni su sebe pripisivali Fatimije radi Allah wa ta'ala anha, izato se zovu Fatimije, mada oni nikakve veze sa Fatimom radi Allah anha ne. Ti su izmislili, da se sada nad državom koji vladar koje godine se zadržali, su izmislili nešto što zove mavlud, međutim, u njihovom vremenu nije bio samo jedan mavlud, nego je bilo pet ili šest mavluda. Znači, jedan mavlud za poslanika anehi, salatu, salam, jedan za Fatimu, jedan za Aliju, jedan za Hasana, jedan za Hoseina, jedan za njihovog vladara, znači šest, ne pet. Šest rasti, rasti mavluda u godini. Znači, poslanik ima mavlud, znači ročan dan kad se slavi, حسن حسين فاطمه علي انهم انهماتها الله تبارك وتعالى جاء لا تترى سمرلا مجتيم يدن قد بعد توغ اولاداره دشاو يجيبو تو يجيبو تو ربطاري الله عليه وسلم ولكو اسمي مصري سوبين الشيه يتوني شيه 12 نقول انتشويديت اككوا يم سارادي شيه اما فاطمه اما اسماعيل اما كويس الله تبارك وتعالى وكيلوني هو دشتو ان Međutim, nažalost, kasnije su joj živjeli neki vladari i posle toga je to postala praksa u velikom, velikom dijelu islamskog svijeta. Ako je nešto praksa, ako nešto praksa, draga braću, ne znači da je to dobro. Niti da to nije u Lama, da nije to ulama Lama prihvatilo, da, da nije u to spodilo. Isto je bilo je kroz istoriju gdje se pojavio neki blislamski kako i su rekli to je lijepa novatarija. Da su rekli ko je, da je to lijepa novotarija. Međutim, uvijek je bilo islamski učenjaka koji su sporavili to, vole za to novotarija, narađivali da se to spriječi i tako dalje. Međutim, znate da je ponekad vlast ječa od bilo koje od bilo koje druge stvari. Međutim, odakle izvor, sada znamo. Ko je došao je sada tim, sada znamo. I zato kažemo, da li ima ljudi koji zagovaraju te novotarije kao novatari maluda, da su zastali samo na tom većinom 19% slučajevi da ćete vidjeti ljudi koji vjeruju vahde turvu džudi koji dolaze sa svim ovim stvarima da Allah baraka ta'ala sad čuva koje smo, koje smo spomenuli. I zato, draga braću, kažemo ovo nije mala stvar. I zato približava se i vrijeme maluda kod nas. Približava se vrijeme u barek maluda i u blagaju dole. Znači kod ovih naših drage braće blagajce. A džutim kaže vam Uh, jednu stvar. Prva stvar, draga vreću, ovu, nove stvar moramo pozoravati. I druga stvar, ne smijemo da mi budemo nemarni. I da ovu stvar ne, za, ne zanimarim. Jer dešava se da dođe čovjek koji je na ispravno jakidi. Na ispravnom menheđu, ode, kaže, ja sam otišao da vidi, šta se dešava. Ja sam otišao da vidim šta se dešava. Znači šta se dešava? Dešava se da ljudi čine seđu kaboru. Ja sam, Darla Tabarakao tala, oprosti, kad sam ko momčić išao, vidio sa svojim očima da ljudi čine seđu kaboru. Koji nije u pravicu kible, koji je drugim pravicom da čine šta? Seđu u tom kaboru. Ljud to čine. Je li veći greh u islamu, ubistva ili širk? Veći je širk. Je li veći izinaluk ili širk? Veći je širk. Dobro, kad bi ti neko rekao ima 20 čovjek kolje, Ljudi su napravili teferiće oko tog njegovog klanja. Moćeš lotići da vidiš da kažeš, hajde da vidim šta se dešava. Ili bi se zgrozio. Srce ti ne bi dalo da tu budeš. Da ljudi piju, da, da Allah ta barakavu ta'ala. Dođe ču... čovjek da kaže, ja sam otičao da vidim šta se dešava. Draga braćo, pomaganje novotara, novotarski, eh, novotarski okupljanja, veličanja, nije dozvoljeno. I zato čovjek ovdje mora da se boji Allah ta barakavu ta'ala. Neka neko dođe i kaže tu bio oba i bi ovada, Allah tabaraka ta'ala, opresi onima koji su bili i onima koji šute tu stvari, koji na tu stvari ukazivaju. Međutim, to je činjenje, to je seđda. To je seđda nekom drugom, a ne te tabaraka ta'ala. Kakve to veze ima sa običajima? Znači, ti stvari sajedite Hida i širka, ne smijeće da prešuti. Mora da upozorava. Pa makar, da se diguo čita od njegov protiv njega, Ti diguo se, diguo se, pa šta? Znači, te stvari moramo da ukazujemo. Međutim, z druge stvari vas upozorava vas i kaže vam, jer ponekad neki ljudi uzmanje to kao sredstvo da donese sud na čovjeka. Pa kaže, taj čovjek je nabijenik zbog čega, zato što poziva tome. Znači, tome smo rekli, znači, o uslovima, pred uslovima za takve stvari, za, za nekog osobu da donese sud, neko možda ne zna, nije svjestan i tako dalje. Uglavnom, na tu stvar vas upozoravam i ovo je stvar koja, draga braća, koja nije, koja nije mala, koja nije koja nije mala i na to sva treba ukazivati, ljude odhrajati, govoriti i da je podrža i uljepša kogod hoće da je uljepša i podrža, tu nikakve veze nima. Znači muftija, muftija, fetve muftija i ne znam, doktora i magistara i obi, oni namjenjaju Allahu. Allahu hukm. Ne mijenjaju Allahov hukm i namjenjaju Allahov hukm. Zakon, Allah, mtobaraka ta'ala, zakon, ostaje zakon. Znači, kad bi ti danas došlo, hiljadu muftija, hiljadu e, kadija, hiljadu doktora, reklo, halal ti da popiješ, pa ti je radio, šta ćeš raditi? Draga braćo, znači, sasvim logično, možemo zaključiti za ovoga što smo spomenuli, da je čovjeku obaveza da poziva ovo ispravno uvjerovanje. I zato vam kaže, ne samo da je obaveza da čovjek poziva, da ukaziva, nego osnova za koju počinjemo na spose i esta kidda esta diraba. Esta kidda i esta diraba. Iz eto vam kažemo da je ode možemo spomnjati dokaze koji ukazuju na to. Između ostalog vidimo ajet sure an-nahl da Allah tbaraka ve taala kaže: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yastanibu at ummetu, sosakom narodu, sosakoj zajednici, poslari poslanika, kojim je govorio Božavajte Allaha, obožavajte Allaha i kromte stavut takoj misli obožavanje svega drugo mimo allah tabarka wa taala tako ako pogledamo rakš posanika sallallahu alayhi wasallam draga bracovicima da je ostao da je ostao u meki 13 godina pozivajući u što pozivač u akidu opoja chaviju ljudi vjerovanja 13 godina zamiste i danas kada bi rekao godnu dvije godine tri god tri mjesec godina posanika anih ibn sura u srca ashaba u srca ljudi usadživa ispravno vjerovanje, ispravno akidu. Jeduni stvari koji ukazuju na obavizu pozivanja jeste jelati u suri Jusuf gdje Allah tabaraka wa ta'ala naređio poslaniku da kaže قل هذه sabili ed'a'u ila Allah. Reci ovo je moj put. Pogledajte, subhanallah, jasni ste. Znači, Allah tabaraka ta vjera je jednostavna, lahka i jasna. Znači, ne pa. Znači, neki dan tako nešto govorim, ne znam sve kim nešto rekao Pakaže to niti halal, niti haram. Niti halal, niti haram. Ne može biti halal, niti haram. Znači mora nešto da budete. Znači makrođ, makrođe stvari, koja je dozvoljena. Tako da kaže, makrođe ti Znači može da odvede u haram. I tako dalje, makrođe stvari u osnovi, stvari u osnovi, ili dozvoljena, ili zabranjena. Qul hathihi sbeili, adu'u ila Allah. Ritse, uva moj put, pozivam ka Allah. Ala basirati sa jasnim dokazom. Ibn Jarir kada tu mači ala basiratim kajžu sa znanjem sa ekinom, sa ubeđenjem i za to dvaga vrčov taj pozivamo Allahu t'barak wa ta'ala pozivamo sa znanjem imamo znanje imamo ubeđenje i za to ubeđenje raja istiqamat ustrajnosti i onda što kajže ana wa mani taba'ani ja yuniko ima sledi ja yuniko ima sledi su nao mi na čemu na pozivaniu na pozivaniu i sad na pozivanje sa jasnim dokazom. Znači, čovjek koji hoće da bude od istinski sljedbenika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam, mora da poziva Allahu tabarak avu ta'ala sa dokazima. Draga vreća, moramo e, da ukažemo, s obzirom da smo rekli, da je ovo uvodno predavanje za Kide, moram da ukažemo na nekoliko stvari. E, jer je ovo, znači, za druga predavanja, nači po jednog temelja. Znači, želim ovdje da vam ponovo sklenem pažnju, da vam sklenem pažnju, da obratite upražnju na skupine, na džemate, na pojedince koji ne daju važnost i bitnost akidi. Ne daju bitnost akidi. Znači da vas upozorim na takve pojedince i na takve skupine džemate. Jer imate danas muslimana, hajli ljudi, fini ljudi, koji hoće čak pozivaju Allah, teb. Aktivni su na pozivanju u drugu islamu. Mađutim njihovo pozivanje u drugu islamu je građeno na pozivanju u njihov džemate. Da dođeš i da budeš pokoran džamatu i njihovom vođi. Znači to je pozivanje. Međutim, što u tome ima ljudi koji kažu Allah SWGD što ima da kažu ovo što... nije bitno. Bitno je da si u džamatu. Znači pogledamo kakva kondrediktornost. Znači prva stvar, prva stvar jeste da je pozivanje akidi osnovna stvar. I ne samo tim pojedincima i pravicima, nego danas ima oni koji se pripisuju da kažem ispravnom poimanju vjere, kako se poimale prve generacije, međutim omalovažavaju predavanje. Tako kaže, na nodnima kaže ova predavanje gdje ljudi govore o umotavanju mrtvi u čefine, gdje govore o haizu, gdje govore o Nifasu, kaže, ja to nikada ne mogu da radim, kaže, to ono nek bude, međutim, bitna je ova osara ja govorim. Usta govori, bitno je da imamo džamat. Kakav džamat? Bitno to da, kakav džamat? Džamat u kojem će biti ove osari zapostavljene, gdje će biti sakakvi pojedinac, dođe čovjek i zakunje se majkom, dođe čovjek i zakunje se babom, ovaj se zakunje msi umi mrtvi, ovaj se zakunje tepke mi rahmetli, ovaj djede mi rahmetli, ovaj ovoga mi rahmetli. I kaže, posanika aliih salatu se nabraću, nisu govori to. Allahovu ksirmašnog roba koji sedi pred vama. Da on ne to je širk, to je posanika aliih salatu se nabraću širk. Men bi ghayri lahi fakad ko se zakunje nečim drugim, mimo Allahe tabarak Nije to govor, ni Abu Hanife, ni Marika, ni Shafija, ni Ahmeda. Allah sa njima bih To govor po sallallahu alaihi wa sallam. I mi u svom pojmanju vjeri, draga braću, držimo se prvim generacija. I hoćemo da budemo kao što su bile prve generacije, kao što je bio Salafu Salih. I vidite da islamske učenjaci dosta ukazivaju Znači na ta izraz salafuna as-salih ili salafu salih, prve generacije. I zato odatle je došao i naziv salafija ili salafije. Znači šta znači salafija ili šta znači salafija? Znači salafija ili salafija kao termin, tako da kao grupa, kao grupacija, kao mezheb, kao prava ne postoji. Kao pravac mm -hmm. ne postoji. U smisku da čovje kaže, ja sam sada salafija. Salafijsko poimanje vjere je, poimanje vire kao što su, su pojmale prve generacije. I zato ako neko nam kaže da smo mi salafi u smislu da smo neka sekta, da sektašimo, Allah tabarik wa ta'la vel toga seču. Pripisivamo se ummetu Muhammada sallallahu alaihi wasallam i pojmanju vire kao prve generacije. Međutim, da se poti misli da pojmamo vjeru kao što su pojmale prve generacije, kažemo da poimamo vjeru kao što su poimali prve generacije ashabi, tabi'ini, tabi'i tabi'ini, abu hanife, mali, Shafi, ahmed, tako poimamo vjeru. I ako što po tome, mi smo salafi. I zato je da se Allah jel šal usmili jedan broj je bio, mnogo da kažemo, znači, na tome da se koriste izraz salafija. Da se ukaže da se zna da poimamo vjeru kao što su poimali prve generacije. Šiha Banu rahmetullahi je mnogo izjistirao na ovom termine. Da se kaže, Poimamo vjeru kao što su poimali Selefu Salih i mi smo Es-Selefi ili Es-Selefijun, na mezavu Selefa. Međutim, to ne znači ni u komu slučaju neki pravac, neki novi pravac, neka sekta, nego znači da poimamo vjeru kao što su poimali, kao što su poimali prvi ustvar. Draga brećo, ispravno vjerovanje, kao što sam rekao na početku, i sada im želim da ovdje sada zamršim, ispravno vjerovanje nije teorija. Ispravno vjerovanje je nešto što čovjek vjeruje, je teorija, ali je daje plodom. I zato Islam, Islam, se ne bi proširio i ne bi zavladoo i ne bi nadjačao sve druge vjere. Osim da nije bilo ovoga. Ispravna akid je je dalo plodom. I puta put kada osmuslimani ostali ispravnu akidu, počeli su da gube. Mosman su osvojili Španiju kada su se držali ispravnog vjerovanja. I kada je to vjerovanje davalo plodove. Međuti kada su to ostavili, da zgubili sušbanje. Kada su Halifu Bagdadu prihvatili učili Mu'tazila i nagiranja Allahu i tabarak wa ta'ala svoj Allah tabarak wa ta'ala je davo da Allah tabarak wa ta'ala tako ko pogledamo kroz istoriju i ljudima kada su ostavljali ispravno vjerovanje, koje onda sigurno nije davalo, je davalo plodove. I zato ispravno vjerovanje daje plodove. Ti ploduvaj dan malo biše, jedan ti ploduvaj, što takov čovjek poslije Allah'u tabarik wa ta'ala rob. Rezultira robovane, potpuno robovane uzvršeno Allah'u tabarik wa ta'ala, zatim slijedženje poslanih sallalahu alaihi wasallam. Sveti v od tih stvari jeste duhovni smiraj. Bratibane, nogu svar. Jedan od tih stvari jeste duhovni smiraj. Draga bračo, duhovni smiraj, duhovni smiraj dolazi sa takvalukom, i da se čovjek boje Allah'a tabarik wa ta'ala. I sa ispravnim vjerovaljima. I da se čovjek predržava onoga sa čim je došao po sanih sallallahu alaihi wa sallam. Također od te akide jeste izgradnja pojedinca i društva na temaju Allahovu zakonu. Znači kako društvo, tako pojedinca. I zato ako pogledamo salaf, mi kada čitamo kak su bile prve generacije, čudimo se kažem Allahu akibar. Subhanallah, prije nekoliko dana, u stvari u petak, jučer, posle sabaha, na Dersu komentara Bukharije, koji imamo goro bi u biblioteci, čitali smo nešto iz biografije A'maša. Iz biografije A'maša, Suleyman ibn Mihrana, l'A'maša. Uh, veliki autoritet u hadijskoj nauci. I smo tu kako jedan od njegovih učenika, tačnije vekija, kaže A'maš u toku, u periodu 70 godina, u periodu 70 godina, nikada ga nije mašio prvi da Nikada ga nije mašio prvi tekbir u džamii. Načini ne samo što ga nije mašio namaz u džamatu, nego se nije desilo da je došao, da je ušao u džamiju a da sluđi recitujući Allahu teka. Razumite to? Da će 70 godina ne dan nije ostavio namaz u džamatu, nego ga nije mašio prvi tekbir. Jedan drugi od cela pa kaže nije me mašio namaz u džamatu osim u dano do momentu kada mi umrla, kada mi umrla majka. Izato da oti stvari takođe što je došlo Konkretni je u biografi A'maša kad kaže Iisa ibn Yunus kaže niti ni oni prije nas niso videli neko ga pobud A'maša misi su takvaloku bogoboyaznost jome vajutimuno što ističe kaže wa marijtu l-agniha wa s-salatini inda ahad ahqar minhom handa l-A'maš maa faqri wa hajati kaže niso ni vidio nismo davladari brate prafisana Musa davladari i izgledaju tako mali i yadni kodne koga kao što su izgledali kod A'meša. U društvu, u sielu A'meša. Pored, kaže, njegovog siromaštva i potrebe. Znači, pored njegovog velikog siromaštva, ljudi kada bi sjedili kod A'meša, znači misli saradi njegovog autoriteta. Jer Alim ima autoritet. Ne da on autoritet. Lijeko Allah, tebareke wa ta'ala, mu radi njegove Bogu bojaze, taj autoritet. I zato što je glavna osobina Alima, koji se boji Allaha da ne gleda i ne traži ničiji hatu. Nego kad kada govori, govori, govori šta je Allaha vjera. Sjedio tu ovaj, sjedio tu ovaj, sjedio tu ovaj. Kome neće biti pravo, ne. On govori šta je Allaha vjera. Suprotno tome su ljudi ulema koji se dodvoravaju vladarima. Znači vidi, eh, sad on mora reći nešto što je u hatu u njemu. kaže, maša Allah, ovaj čovjek je pametan. Kad se popenio nam imber, pa vidi, došao uvaženi gospodin, mora znači održati hudbu je pogledaj, Ameš, prve generacije, bio je srmašan. Međutim, prije je bila srmašan. Ne vodila računa od dnjalku. Bilo je bogati, međutim, bilo je srmašan. Ali oni koji su bili srmašan, nije interesovo i metak i para u lukama koga? Bogataša i vladara. Pa kaže vladar i bogataš, kad bi njegovom cijelu su šta? Što mi kaže, manje od makova zrna. Šta ima on to govoriti? Šta to on tu ima da kaže? Šta to on tu ima da kaže? Pored Ameš Znači, nije to sad mjesto trgovine, no, nego je to mjesto, znači, gdje sede. Ovdje gdje Alim sede, tu je čelo tog sela. tu ima da kaže? I zato kada bi sedeo Ameš, ah, kada bi sedeo Ameš, ah, znači, tako se ponavlja. Svićan događaj koji je sada, pa ono pametuje ovdje, jedan događaj koji se desio u Šamu, to spominje Šihalitan Tavi u jednom svojih knjiga. Spominje kao jednu,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 tada je Šamo vladao vlada Turska, dolazi iz Turske jedan vladar koji je bio poznat kao veliki zolomčar. I ako me dobro pamćenju služi, mislili je to bio onaj koji se zvali Čezar, koji su zvali Čezar, koljač. Znači, malo nešto, ubije. Znači, ne mu se nešto, kada koga naredi da se ubije. I ti dana je dolazio taj Valija u posjetu Šamo. I kad je došao između ostalog prolazio i ušao jednu džavnu gdje ovaj šeji držao pridavanje. Međutim taj šeji kada je držao pridavanje svoje šuće nismo pružio je noge. Bio je zar stariji čovjek ako je sedio imao nogu pruženu, međutim govorio je. Eh? Ovaj čovjek kada je ušao, ovaj što kaže kod nas narod mu kajeta. Učini što se nije pomaklo. Ostavio nogu, pričao, pričao, pričao, pričao, ovaj je došao, vidio. Vidio Subhana, vidio neki hejdet. Ovaj ušao, ovaj ništa. Pri I izašao. Sohana pogledaj kako izolom čaru. Znači, ljudi koji su izolom čari, takve im se stvari svide. Kad izašao, uzeo je kesu zlatnika, jer šta su još bili zlatnici, je rekao je, odnesite ovome šehu, poklon od mene, ovo, ove zlatnike. Ovan čovjek njegov, to njegovo potrčkalo, je došlo i donio je šehu kesu zlatnika. Tako ka je ovo čeli ladah. Šećta de šubij bio drži na nogu. I reko mu je: Uzmite je pare. Jerec mu da ona kai je reč mu da al riya muddu rijlegu, la yamuddu yadahu. Reč mu da ona koji ispružio svoju nogu, koji je napruža svoju rupu. Reč mu da ona koji ispruži svoju nogu, da ne pruža svoju rupu, kaže vratite pare, te mi pare, i pare ne trebaju. A pogledajte Hledajte, znači da kažemo tog hejbeta, a hejbet znači, znači da čovjek ima taj to držanje, taj autoritet, da ljudi kad ga vide, znači vide na njemu tragove. Nije to ponovo kažem da čovjek to traži, nego Allah tabarak ve ta'ala dadne tim ljudima. Subhanallah, ja sam imao priluku da vidim neke šehove. Subhanallah, kad ga vidiš, samo što ga vidiš, dovoljno ti. Znači, še vidiš na njegovom držanju, na njegovom licu, znači vidiš tragove bogove raznosti. I da taj čovjek nije kao ostali da kao drugi kao drugi ljudi. I zato vam ponovo kažem, nači šta je ono što čini ove stvari, draga braće, to je vjerovanje. Jer vjerovanje, nači vjerovanje koje ispravno, ubjeđenje koje ispravno, ono daje plodove. I zato vam za kraj ovdje se spominjem jednu slag. Znači ovo nije od mene kritika neka, ne kažem da je većina ovdje nas ili vas da je ispravno, vjerovanje ne ispravno. Međutim, Između ostalog, naš odnos, <coughs> naš odnos prema Allahove i tabarakva ta'ala u koliko želimo, koliko želimo da je naučimo, koliko je učimo, koliko je znamo, je rezultat našeg vjerovanja. Naš odnos prema Allahove i tabarakva ta'ala u je rezultat našeg vjerovanja. I zato, draga breća, Allah je ovaj ummet, pojedince, zajednice, muškarice, žene, uzdigo preko Allahove knjige a spustio ije i ponizio ije preko Allahove knjige, kada su se postavili Kur'an. I muslima za u Špani bilo se slobodino. Allah tibarakh wa ta'ala daudu dođu nebijenic koji čito za uz što se postavili Allah tibarakh ta'ala. Allah tibarakh wa ta'ala uzdiže ljude i spušta radi Kur'an. I zato naš odnos prema Kur'anu je odnos našeg vjerovani. Našeg odnosa prema našem tabhidu okay, o kojem ćemo kasniti. I zato želim jednu sada da se krenem pažnju. A na početku kaže da učenje bilo koje nauke od koje ima korist ummet i muslimani da je pohvalno. Znači bilo da se radi o bilo kakvoj nauci. Međutim kaže vam prvo sebi Allah mi pučin taj savjet. Da se bojimo Allah. I da nas bude stid. Da znamo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 svoje moralne radnje, svoje, svoje zinalučenje, svoje alkohol, svoje ovo, svoje, međutim moraš pročitati. Ponekad nekoliko puta moraš da je i da je znaš što misli mislio ovdje, što su ovi mislijeri, pita je što je tijel da kaže, mora da je znaš. Međutim isto vremen, jer nas nema ko priseliti. Ne mali smo da naučimo određen dio Korane Ne mali smo da naučimo što znači ono što znamo. Nema nismo ovo! Nema nismo ovo! Nema nismo ovo! Nema ummet Kur'ana. Mi smo ummet, ummet Allahove tabaraka ve ta'ala knjige. Iko god zapostavi Allahu tabaraka ve ta'ala knjigu i kada je god zapostavimo i ako je zapostavimo neka nas je sram Neka nas je sram Neka si je sram da mora neko da dođe da nam kaže E to sad moraš naučiti. To sada moraš ponoviti. To sada moraš ovo. Čovjek kada nauči nešto od Kur'ana Ili to je naučio da se kaže zna je da to je uči na noćnom namazu, između ostalog? Pa za tebi ne treba to ponavljanje, da to ponavljaš na noćnom namazu. Da ponavljaš to na namazima. Da budeš kao selefa, kao ostatak selefa u našem vremenu. Kroz sam predavanju sam možda bio, spomenuo Ših Abdulezi za junu suda. Ših Abdulezi za juni sud je svaki dan na nafilama učio ponakoliko džuzeva kuna ana. I dan danas imao ljudi koji ponakoliko džuzeva proučio i ponovi samo na nafilama namaza. Znači sve je to, draga braćo, odnos, odnosno naše vjerovanje, naše objeđenje koje ostavi radovi. I zato ovim stvarima razmišljati. Jer pogrežno je misli je Slušaj, ja sad otvorite Havijsku akidu naučiti čono, vidim, vjerujem se u to. Ne. Ako razumiješ, ako razumiješ, shvatiješ, to će ostaviti plodova. A glavna stvar prilikom akide jeste da znamo da nam je Kur'an osnama svega. I uspjeha i propasta. Mađutim, Zalahu t'barak wa ta'ala, po musulnih svarima či musidušti na ridna. Predavani ima lma Allah t'barak wa ta'ala, da nas učini odani ko izbira na viroju. Insallaha t'barak wa ta'ala sačuba, udalala ita, udzablu da, i da kasirati ima suhana wa ta'ala, da